Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudilla lah Wa man yurlil falahadiyah lah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأ وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار Al-A'adhani Allah wa iyaakum minan nar Ayhuwal ikhwatu fillah Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an Walhamdulillah Wa syukurullahi jalla wa'ala Pada kesempatan Subuh yang berbahagia ini Alhamdulillah Dengan semata karunia dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya pribadi Dapat berkumpul bersama antum sekalian Di tempat yang mubarokah ini Di ma'ahad Imam Ibn Al Qayyim rahimahullahu ta'ala Kemudian Saya sangat bersyukur kepada Allah ta'ala Sekali Lagi Dapat Berjumpa Dengan Antum Sekalian Setelah Musibah Yang Diturunkan Allah Ta'ala Sebagai Bentuk Ujian Kepada Kita Semua Dengan Wabah Covid -19. Kurang Lebih Dari Sekarang Empat Tahun Tiga Atau Empat Tahun Alhamdulillah Saya Kembali Bisa dipertemukan dengan Antum sekalian saudara-saudara Kita semua As-salafiyin Di dari berbagai Tempat di wilayah kita di Indonesia yang kita cintai ini Tentunya barakallahu fikum Kita semua berkumpul di tempat yang mubarakah ini Tidak lain dan tidak bukan Tujuannya adalah tujuan yang mulia tujuan yang sangat tinggi barakallahu fikum yang kalau seandainya hendak ditukar dengan nilai dari dunia ini maka niscaya nilai dunia sangatlah kecil dan rendah dibandingkan dengan keutamaan berkumpul dalam tujuan yang mulia tersebut yaitu dalam tholabul ilmi asy-syar'i dalam menuntut ilmu syar'i kitabullah dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian pula sunah para salafina salih oleh karena itu barakallahu fiikum pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan perkara yang sangat mulia dan sangat prinsip yang merupakan sunah para salafun saleh yaitu keutamaan rihlah fi talabul ilmi asy-syar'i keutamaan melakukan perjalanan di dalam rangka menuntut ilmu Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barakalafikum Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kemudahan Dan Kemampuan kepada saya untuk Menyampaikan Materi ini Secara singkat Dengan waktu yang ada insya Allah Ta'ala Saya akan menukilkan beberapa riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Rihlatu fi Thalab Al-Hadis yaitu rihla di dalam menuntut ilmu hadis tentunya barakallahu fikum menuntut ilmu syar'i dan juga menuntut ilmu hadis ini adalah merupakan ibadatun azimah wa qurbatun ila Allah taala ibadah yang sangat agung dan merupakan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa taala oleh karena itu tidak lagi tersamarkan bagi kita semua akan keutamaannya yang sangat besar, sangat agung Barakallahu Fikum maka diantara keutamaan majelis ilmu secara khusus Barakallahu Fikum yang tentunya kita semua sudah sering mendengarkan bahkan kita telah menghafalkan dalil-dalil yang terkait dengannya maka saya ingin menukilkan salah satu riwayat di dalam sahih Imam Muslim rahimahullahu taala yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an Al Imam Muslim rahimahullahu taala menukilkan di dalam sahihnya kata beliau Kharaj Muawiyah ala halaqatin fil masjid yakni menyingkat di sini sanadnya barakallahu fikum telah keluar Muawiyah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah halaqah di masjid faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadzkurullah maka beliau bertanya kepada Para sahabat yang bermajelis di masjid tersebut, apa yang menyebabkan kalian bermajelis seperti ini? Maka dijawab oleh para sahabat, "Nadzkurullah. Kami bermajelis adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala." Qala Allah, "Ma ajlasakum illadzaaka?" Beliau berkata, "Demi Allah, tidakkah kalian bermajelis melainkan karena itu?" yakni karena berzikir kepada Allah karena mengharapkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala qalu wallahi ma ajlasana illa dha maka para sahabat yang bermajelis tersebut berkata demi Allah tidaklah kami bermajelis melainkan karena hal tersebut yakni karena berzikir kepada Allah karena mengharapkan pahala semata dari Allah Subhanahu wa taala Maka qala ama inni lam astahlifukum tuhmatan lakum kata sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala an Maka sesungguhnya tidaklah aku meminta sumpah atas kalian sebagai tuduhan atas kalian Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqalla anhu haditsan minni dan tidaklah seorang pun dari kalian di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi sallam melainkan aku adalah yang paling sedikit meriwayatkan hadis dibanding dengan kalian kata sahabat Muawiyah wa inna rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi ala halaqatin min ashabih bahawa rasulullah suatu hari pernah keluar dalam sebuah halaqah pada sebuah halaqah dari sahabat-sahabat rasulullah sallallahu alaihi sallam faqala lalu rasulullah bertanya ma ajlasakum apa yang menyebabkan kalian bermajelis seperti ini wahai para sahabat Kalu jalasna nadhkurallaha wa nahmaduhu ala mahadana lil islam Wa man nabihi alaina Maka para sahabat menjawab Tidaklah kami bermajelis Seperti ini ya Rasulullah Melainkan dalam rangka Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Allah Atas hidayah yang Allah berikan kepada kita dari Islam ini Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menugerahkan kepada kita yaitu dari Islam ini dan merupakan nikmat yang terbesar barakallahu fikum lalu kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ama inni lam astahliqu lam astahlifukum tuhmatalakum walakinnahu atani Jibril alaihi salam anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah ketahuilah Bahawa sesungguhnya aku Tidaklah bersumpah Atau meminta sumpah atas kalian Sebagai bentuk tuduhan atas kalian Ya'ni dari Kejujuran dan keikhlasan kalian Dalam Mengharapkan pahala Dalam beribadah kepada Allah Dengan majlis tersebut Akan tetapi Aku didatangi oleh Jibril Alayhi salam Dan beliau memberitakan kepada aku bahwasanya Allah Azza wa Jalla yubahi bikumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadis yang mulia ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita semua keutamaan majelis ilmu yang tentunya majelis tersebut tidaklah diharapkan dengannya mencelaingkan ikhlas. semata-mata dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas mengharapkan pahala semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang lainnya maka orang-orang yang berada dalam majlis tersebut dibanggakan oleh, Allah, oleh para malaikat sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka Di hadapan para malaikat-malaikatnya subhanallah ini menunjukkan manzilatun a'zimah kedudukan yang sangat tinggi barakallahu fikum dan fadilah yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi tidak bisa ditukar dengan nilai dari dunia ini oleh karena itu nabi kita sallallahu sallam juga mengatakan Bersabda dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga dalam hadis yang masyhur kata beliau alaihi salatu wassalam man ta'allama al-ilma mimma yubtaghi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi dunia barang siapa kata nabi sallallahu sallam yang menuntut ilmu yang ilmu itu tidak akan dituntut melainkan diharapkan semata-mata ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yakni ikhlas tidak akan bisa berkumpul ilmu tuntutan ilmu syari dengan selain daripada ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka nabi sallallahu sallam mengatakan bareng siapa yang menuntut ilmu tersebut yang mimma yubtaghi yang ilmu itu dituntut hanya semata-mata mengharapkan Ganjalan dan pahala pahala dari Allah taala bukan mengharapkan dunia siapa yang menuntutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam li yusi bihi arada untuk dia mendapatkan bagian dari dunia atau liyasrifa bihi wujuhannas atau dalam rangka dia memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya lam yajid urfal jannah dia tidak akan mendapatkan bau surga kata nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lain beliau bersabda alaihi salatu wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an huma La ta'allamul ilma li bihil ulama au li sufaha Jangan kalian menuntut ilmu untuk kalian berbangga-bangga di hadapan ulama maksudnya agar dia bisa bersaing dengan ulama atau dipuji bahwa dia adalah orang yang berilmu Barakallahu fikum au li umariya atau dia menuntut ilmu untuk membodohi orang-orang yang bodoh wal iazu maka di akhir hadis nabi sallallahu alaihi mengatakan fannar fannar yang demikian itu neraka neraka barakallahu fikum ini menunjukkan benar-benar menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang agung yang tidak akan ketemu dengan orang-orang yang menuntutnya tidak akan bisa berkumpul dengan selain dari ikhlas karena Allah taala dari sifat riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka barakallahu fikum Sekali lagi kita semua berkumpul di tempat yang mubarokah ini dalam tujuan yang mulia dalam meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum baik yang datang dalam perkumpulan ini bersafar dari tempat yang jauh Yang mengeluarkan Yang pengorbanannya Dengan hartanya Dengan waktunya Akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan juhud yang dia curahkan Ataupun yang tidak bersafar Dia keluar dari rumahnya Melangkahkan kakinya Dengan niat Untuk bermujalasah al, al ilm Untuk saling bermajlis Ilmu dalam rangka mendapatkan ganjaran pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata tidak yang lainnya maka insyaallah taala sekali lagi dia akan mendapatkan keutamaan yang besar yang tidak akan bisa dibandingkan dengan nilai dari dunia ini barakallahu fikum maka para ulama kita menjadi sunnah mereka Mengkhususkan Waktu-waktu mereka melakukan rehlah Dalam rangka Menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Dari Sunnahnya para sahabat rasulillah Sallallahu alaihi wa alihi wa Sebagian mereka Melakukan rehlah perjalanan Berbulan-bulan Untuk Menuntut Ilmu Bahkan Hanya Untuk Mendapatkan Satu Hadith Untuk Mendapatkan Satu Hadith Saja Melakukan Perjalanan Sebulan Bahkan Sebagian Dari Mereka Berbulan-bulan Nah Ini Semua Menunjukkan Sekali Lagi Kepada Kita Akan Keutamaan Menuntut Ilmu Shari'i Barakalofikum Barakalofikum Jangan kita sepelekan Jangan diremehkan Nah Selama Niat kita benar-benar Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Ilmu yang kita dapatkan Mungkin Sedikit Atau bahkan Terkadang kita tidak paham dalam majelis tersebut Tetapi ketika niatnya karena Allah dan dia telah berupaya Mencurahkan juhud dan semangatnya Maka keutamaan akan didapatkannya insyaallah ta'ala Apalagi yang berusaha untuk memahami Mendapatkan satu dua faidah dalam majelis tersebut Maka barakallahu fikum di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan rihla dalam menuntut ilmu di antaranya adalah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam kitabnya rihlatu thalabul al ilam yaitu sahabat Jabir bin Abdillah radiyallahu ta'ala anhu saya akan bacakan secara lengkap dari riwayat tersebut di dalam kitab beliau rahimahullahu ta'ala ar-rihlatu fi talab al-ilam nah pada halaman 160 halaman atau halaman 110 dan seterusnya. Naam dari kitab yang ditahqiq oleh Nuruddin Al-Ithar rahimahullahu taala. Naam saya karena saya membacakan dari eh uh, apa? HP jadi afwan kalau sedikit membutuhkan waktu untuk membuka halamannya. Naam. Naam, barakallahu fikum. Saya langsung kepada sanadnya. Dari Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Aqil Ibni Abi Thalib radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau berkata, "Anna Jabir Ibnu Abdullah hadatsahu" Kala balagani an rajulin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hadithun sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Lam asma'ahu minhu Kala fattabaktu fabta'atu ba'iran fashaddatu alaihi rahli Fasirtu ilaihi shahran hatta ataitu syam Fahidha huwa Abdullah ibn Unais Radhiallahu ta'ala anhu Kala faarsaltu ilaihi anna jabiran alal bab Naam Berkata Abdullah bin Muhammad bin Aqil Ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Bahwa Jabir ibni Abdillah Radiyallahu ta'ala anhumah Menceritakan kepadanya Kala Beliau berkata Balagani an rajulin min ashabi rasulillah Telah sampai kepadaku Seseorang dari sahabat rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa dia mendengarkan hadith Dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku belum mendengarkannya. Ini satu hadis yang sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah bahwa ada sahabat Rasulullah yang mengetahui satu hadis yang beliau belum mendengarkannya. Faqala, maka sahabat Jabir mengatakan, aku kemudian menjual untaku. Jadi beliau menjual kendaraannya apa? membeli. Fafta'tu baitan. Aku membeli kendaraan unta khusus untuk Aku kemudian memakainya melakukan rihlah. Ya, untuk dikendarai melakukan rihlah. Lalu kemudian aku berjalan sebulan penuh hatta ataitu Syam, hingga aku sampai ke negeri Syam. Barakallahu fikum. Fa idza huwa Abdullah bin Unais. Ternyata sahabat tersebut adalah Abdullah bin Unais Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala farsaltu ilaihi anna Jabiran alal bab. Lalu kemudian rawi mengatakan, ya aku mengutus kepada Abdullah bin Unaiz seseorang bahwa Jabir telah datang. Qala faraja ilaiy ar-rasul faqala Jabir bin Abdullah fakultu na'am. Maka utusan itu kembali kepadaku lalu sahabat bin Abdullah bin Unaiz mengatakan yang datang adalah Jabir bin Abdullah lalu aku katakan na'am iya qala faraja'ar rasul ilaihi fa kharaja ilayya fa atana qadi wa atana qtuhu maka kemudian beliau keluar menemuiku lalu yakni kata sahabat Jabir lalu kemudian beliau bermuanaqah denganku dan aku pun bermuanaqah dengannya yakni berpelukan leher dengan leher qala qultu hadith balagani annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu sallam fil mazalim lam asma'ahu fakhashitu an amuta au tamut qabla an asma'ahu maka rawi mengatakan kultu, yakni Jabir ibn abdillah berkata hadith telah sampai kepadaku aku bahwasannya engkau mendengarkan hadith tersebut dari rasulullah sallallahu sallam terkait dengan al mazalim yakni hadith tentang kezoliman yang aku belum mendengarkannya fakhasitu an amuta au tamut qabla an asma'ahu maka aku khawatir aku meninggal atau engkau yang meninggal sebelum aku mendengarkannya nah demikian sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan faqala maka sahabat Abdullah bin Unais Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lalu beliau menyebutkan hadisnya Yahsyurullahul ibadah atau qala yahsyurun yahsyurullahu an-nasa qala wa aumaa bi yadihi ila syam muratan ghurlan buhma qultu ma buhman qala laisa ma'hum syai' Yaitu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah mengumpulkan hamba-hambanya di يوم القيamat lak atau dalam riwayat mengumpulkan seluruh manusia kemudian sahabat Abdullah bin Unaish mengisyaratkan dengan tangannya ke Syam yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia uratan hurlan buhma yakni di يوم القيamat lak dalam keadaan uratan yakni tidak berpakaian Ghurlan, yakni belum dikhitan. Buhman, kultu maa buhman. Lalu, sahabat bertanya, apa itu buhman? Maka beliau, Rasulullah SAW menjawab, Laisa ma'hum ma syaih. Buhman itu adalah, orang yang tidak memiliki sesuatu pun. Nah, yakni dalam riwayat, ghurlan, yang tidak bersandal, tidak berpakaian. Tidak ada sesuatu pun yang, melekat di tubuhnya. Allah taala akan mengumpulkan seluruh manusia kelak di يوم القيامه seperti itu, dalam keadaan seperti itu. Qala fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia dengan suara yang didengarkan oleh orang yang jauh ataupun yang dekat. Nah, di sini menetapkan kepada kita barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat suara yang didengarkan barakallahu fikum ya yakni yang saya maksudkan adalah Allah taala memiliki sifat al-kalam Allah taala berbicara berfirman yang para ulama menyebutkan kalamullah itu terdiri dari Sawd, ya Wal huruf Al Arabiyah Yaitu dari suara dan huruf Arab Yang tentunya Allah, Suara Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diserupakan dengan makhluk Nah dan di disini menunjukkan Kepada kita semua akan makna tersebut Bahwa suara Allah didengarkan yang jauh ataupun yang dekat Ini tidak sama dengan suara makhluk tidak serupa suara makhluk tidak bisa didengarkan oleh orang yang jauh walhasil barakallofikum dalam prinsip ahlus sunnati wal jamaah kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia yang tinggi yang tidak serupa dengan makhluknya dan tidak pula kita menghapus atau menghilangkan sifat-sifat tersebut tapi kita wajib beriman dengannya Walhasil Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia pada hari tersebut didengarkan oleh orang yang jauh maupun yang dekat lalu Allah taala berfirman anal malik anad dayyan aku adalah penguasa aku adalah penguasa kata Allah taala la <tuk> yambagi li ahadin min ahli al jannati ay yadkhul jannata wa ahdun min ahli an nar yatlubuhu bi zulmatin wa la yambagi ahadin min ahli nar yadkhulun nar wa ahadun min ahlil jannah yatlubuhu bimazlamatin hatta al-hutmah tidaklah pantas orang pun dari penduduk surga untuk masuk ke dalam surga tidak pula penduduk neraka masuk ke dalam neraka tidak pantas bagi seorang pun dari mereka sampai mereka menebus dikisos kisos tersebut walaupun berupa pukulan yang pernah ya atau menampar yang pernah dia lakukan maka sebelum dia masuk ke surga atau sebelum dia masuk ke neraka terlebih dahulu dikisos oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruh kedoliman-kedoliman tersebut qala kulna kaifa huwa lalu kami berkata bagaimana itu ya rasulullah Wa inna man atillaah ta'aala uratan gurlan buhma bagaimana bentuknya bahwa kita datang menghadap kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan uratan gurlan buhma ya tidak memiliki sesuatupun qala bil hasanati was sayyiati maka nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjawab bahwa kalian datang menghadap kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan Ya ni maksudnya sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita dalam hadis al-muflisun ya orang-orang yang bangkrut yaitu orang-orang yang memiliki kedzaliman mendzalimi orang dia di hari kiamat membawa amalan-amalan nya puasa, salat, zakat dan sebagainya ya lalu amalan-amalan kebaikan itu diambil diberikan kepada orang yang dia zalimi kalau orang ini tadi datang menghadap kepada Allah dia tidak punya kebaikan bagaimana maka kejelekan orang yang didolimi tadi diambil dan ditimpakan kepada dia sehingga menjadilah dia orang yang bangkrut barakallahu fikum walhasil dalam riwayat yang mulia ini mengandung faidah dalam hal sanat maupun matan hadith Dalam sanad hadis barakallahu fikum diceritakan bahwa sahabat Jabir bin Abdullah melakukan rihlah sebulan penuh. Naam. Maaf, عفواً, saya minta maaf. Dalam hadis ini mengandung uh, faedah dalam matan hadis bukan sanad hadis, tapi dalam matan hadis diceritakan oleh rawi bahwa Sohabat Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhumah melakukan perjalanan sebulan penuh untuk semata-mata hanya mendapatkan satu hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau belum mendengarkannya naam yang di awalnya beliau berkorban dengan hartanya menjual apa? membeli ontah kita tahu harga unta bukan harga yang murah naam kalau di zaman kita sekarang mungkin ya kita sudah Ya, bisa mengkadarkannya mungkin seperti mobil ya, Fortuner atau yang semisalnya. Nah, berkorban untuk membeli kendaraan semata-mata untuk dipakai, ya, berjalan rehlak dalam mendapatkan satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wa wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Para sahabat naam menjadi sunnah bagi mereka melakukan rihlah di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Naam demikian pula sahabat Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu taala anhu. Naam beliau juga pernah melakukan rihlah ya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menuntut ilmu. Sehingga ketika dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sufwan bin Assal Al-Muradi radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, "Jitu kayya Rasulullah litalabul ilm." Aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk dalam rangka menuntut ilmu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, "Marhaban bitalabul ilm. Innal malaikata tahuffu ajnihat ajnihataha ala talabul ta ilm." Marhaban wahai penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan sambutan yang baik, sambutan yang mulia bagi para penuntut ilmu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Shafwan radhiyallahu ta'ala anhu keutamaan orang yang melakukan rihla dalam mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yani beliau mengatakan innal malaikata tahufu ajni bahwa malaikat-malaikat mengepalkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu kemudian malaikat itu susun menyusun ya dari bumi ini sampai ke langit bumi langit yang pertama susun menyusun para malaikat nah, dalam rangka memuliakan dan mengagungkan para penuntut ilmu tersebut karena amalan tersebut amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Ini juga menunjukkan akan keutamaan majelis ilmu. Demikian pula sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu Naam Yang dinukilkan oleh Imam Khatib Al-Bagdadi Rahimahullah Ta'ala Di dalam kitabnya tersebut Afwan sudah Waktu mungkin Sudah berapa menit Afwan kalau saya terlalu berpanjang Tolong diingatkan Biar Antum tidak bosan Naam Atau tidak mengantuk Naam, saya beralih ke tabi'in rahimahullahu taala. Naam, saya cukupkan dari satu nukilan atau dua nukilan riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan rihlah dalam rangka thalabul ilim. Naam, saya beralih kepada riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi yaitu dari tabi'in rahimahullahu taala. Naam Dari Amir Ibn Shah As-Sha'bi rahimahullahu ta'ala Beliau adalah imam Tabi'iun jalil Annahu kharaja ila makkah Fi thalathati ahadith Dukirat lahu Faqala La'alli alqarajulan Lakian nabiya sallallahu alaihi wa sallam, Au min ashabin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam Dari Amir Ibn Shah Rahbil, Rahimahullahu ta'ala Yang dikenal dengan imam masya'bi Beliau pernah melakukan rihlah ke Makkah dalam mencari 3 hadis yang sampai ke telinga beliau. Faqala lalu beliau berkata, Aku la'ali al-rajulan, mudah-mudahan aku dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa dengan seorang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. atao seorang yang pernah berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau menanyakan tentang tiga hadis tersebut. Naam, yakni rihla yang dilakukan khusus untuk mendapatkan tiga hadis yang beliau dengarkan rahimahullahu taala. Demikian pula dari Ibnu Ishaq rahimahullahu taala qala sami'tu makhul an yaqulu tuftu fil ard fi talab al ilm atau tuftul ard fi talab al ilmi kata Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu aku pernah mendengar Makhul rahimahullahu taala berkata aku berkeliling di muka bumi ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i na'am Ini disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi di dalam Tadhkiratul Hufad. Dari Imam Makhul Tabi'iun Rahimahullahu Ta'ala. Juga diriwayatkan dari Arbidah At-Tabimi, At-Tabi'i Rahimahullahu Ta'ala. An Ibn Abbas, rawa anhu Abu Ishaq. Annahu kala, ma sami'tu biardin fiha ilmun illa ataituha. Naam berkata Imam Ar-Bida' At-Tamimi rahimahullahu taala bahwa tidaklah aku mendengarkan di bumi ini sesuatu ilmu atau hadis melainkan aku akan mendatangnya. Naam riwayat ini juga di keluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Ilalnya. Naam. kemudian yang terakhir barakallahu fikum yaitu dari imam alhafidh abdurrahman bin abi hatim muhammad bin idris rahimahullah ta'ala kala sami'tu abi rahimahullah ya kulu ala babi abi al Walid at-Tayalisi Naam afwan saya beralih ke hadis yang lain. Naam saya lengkai afwan yaitu yang terakhir insyaallah taala riwayat dari Yaqub bin Abi Sufyan ibni Jawan al-Fasawi al-Muhaddith al-Hafiz rahimahullahu taala. Kana mimman jamaa'a wa sanafa ma'al wara' wan nusuk was-salaba fi tamassuki bis sunnah Qala al-hakim rahimahullah fa samauhu wa rihlatuhu wa afradu ahadithihi fa min an yumkina dhikruha Naam dari Yaqub bin Sofyan al-Fasawi beliau ahlul hadis hafiz beliau mimman jamaa wa sanafa termasuk yang banyak menulis ya mengarang kitab-kitab hadis disertai dengan sifat wara' beliau dan ibadah serta kekokohan beliau dalam berpegang teguh dengan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Imam Al-Hakim rahimahullahu taala menyatakan tentangnya tentang Yaqub bin Sufyan rahimahullah fa amma samauhu wa rihlatuhu adapun pendengaran beliau terhadap hadis-hadis dan rihla beliau perjalanan beliau dan hadis-hadis yang beliau riwayatkan اكثر min an yumkina dhikruha itu terlalu banyak untuk disebutkan. Naam, ini ucapan Imam Al-Hakim rahimahullah tentang uh, Imam Yaqub bin Sufyan tabi'un jalil rahimahullahu taala. Naam. Kemudian waqala Abdurrahman Anna, wa, anna ha windi rahimahullah ta'ala sami'tu yakub yakni ibni sofian yakulu katabtu an alfi syekhin kulluhum thiqat nah dinukilkan dari abdul rahman anna ha windi beliau pernah mendengarkan imam yakub bin sofian rahimahullah ta'ala berkata aku menulis lebih dari seribu syekh nah, aku menulis lebih dari seribu syekh dari 1000 ulama, kulluhum thiqat, semua mereka orang yang terpercaya. Yakni di sini menunjukkan ya, ketelitian beliau. Naam dan kritisnya beliau rahimahullahu taala. Sampai beliau menemui dan menulis lebih dari 1000 ulama hadis, semua adalah orang-orang yang terpercaya. Naam, maka bagaimana kita membayangkan juhud semangat yang dikeluarkan dan dicurahkan oleh beliau rahimahullahu taala. Wa qala aidan beliau juga berkata, Kumtu fi rihlaty 30 sanah. Ya, Imam Yaqub bin Sufyan mengatakan aku melakukan rihla dalam mencari hadis dalam menuntut ilmu selama berkeliling selama 30 tahun. Naam. Dinukilkan pula oleh Imam Abu Zur'ah rahimahullahu taala Ad-Damasky Al qadim alaina rajulani min nubala'in nas ahaduhuma wa, wa arhaluhuma Yaqub ibn Sufyan wa ya'jiz ahlul Iraq an yarwaw mithlahu kata Imam Abu Zur'ah ah, rahimahullah bahwa ada 2 ulama yang datang kepada kami dari tokoh-tokoh ulama salah satunya adalah yang paling banyak melakukan rihlah dalam menuntut ilmu yaitu Imam Yaqub bin Sufyan sampai-sampai Ahlul Irak itu tidak mampu ya meriwayatkan yang semisal dengan beliau. Naam, saking banyaknya riwayat-riwayat beliau Imam Yaqub bin Abi Sufyan rahimahullahu taala. Naam. Sampai-sampai diriwayatkan dan ini merupakan ya manaqib dari beliau keutamaan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Naam kata Abdan ibni Muhammad al-Marwazi rahimahullah raaitu Yaqub ibnu Sufyan fi naum fakultu ma fa'ala Allahu bika qala ghafara li wa amaranī an uhadditha fis samā kama uhaddith fil ardh. Naam kata Abdan bin Muhammad Al-Marwazi rahimahullah aku pernah melihat Yaqub bin Sufyan dalam tidurku yakni beliau bermimpi ya Imam Abdan Al-Marwazi rahimahullah lalu beliau berkata kepada Yaqub bin Sufyan dalam mimpinya ma fa'alallahu bika apa yang Allah taala telah lakukan padamu maka dijawab oleh Imam Yaqub bin Sufyan rahimahullah ghafarli wa amarani an uhadditha fi samaa' kama uhadditsa fil ard Allah telah mengampuniku dan Allah perintahkan kepadaku untuk meriwayatkan hadis di langit ya menceritakan hadis di langit sebagaimana aku dulu menceritakannya meriwayatkannya di bumi nah ini barakallahu fikum keutamaan ya yang diberikan Allah taala kepada beliau karena sebab ya rihlah dalam yang beliau lakukan di dalam mencari ilmu agama Allah dalam menuntut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai beliau pun dikisahkan barakallahu fikum ee uh, buta ya ditimpakan diuji oleh Allah dengan kebutaan pada kedua mata beliau dan kemudian setelah itu nah karena beliau bersedih ya tidak bisa lagi uh, melakukan sebagaimana apa yang beliau lakukan sebelum beliau dipuji oleh Allah dengan kebutaan. Naam. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mencabut ya penyakit tersebut dan kembali melihat. Barakallahu fikum dan kembali beliau melakukan apa yang beliau lakukan dari naam agama Allah Subhanahu wa taala ini yakni dalam melakukan rihla dan mengumpulkan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal hasil barakallahu fikum al-'alafu minkum alal itlah. Saya mohon maaf atas perpanjangan ini dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat buat diri saya pribadi dan kepada antum sekalian dan dapat memotivasi kita semua dan khususnya dalam meluruskan dan membenahi niat-niat kita semua, tekad-tekad kita di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam semangat menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Naam. Semoga Allah taala memberikan kepada kita semua keutamaan majelis ilmu yang mubarakah ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan akhirul kalam barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.